עמי, ולאחותיכם רוחמה. ריבו, ואימכם ריבו, כי היא לא אשתי, ואנוכי לא אישה. ותסר זנוניה מפניה, ונעפופיה מבין שדיה. ונפשיתנה ערומה, והצגתיה כיום היוולדה. ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ ציה, והמיתיה בצמא. ואת בניה לא ארחם. כי בני זנונים המה, כי זנתה עמם, הובישה הורתם, כי אמרה, אליך אחרי מאהבי נותני לחמי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן הנני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדירה, ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה, ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא, ואמרה, אליך ואשובה, אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר. וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב, ולקחתי דגני בעתו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערבתה. ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשבתי כל משושה, חגה, חודשה ושבתה, וכל מועדה. והשימותי גפנה וטעינתה, אשר אמרה אתנה הם מלי, אשר נתנו לי מאהבי. וסמתים ליער, באכלתם חיית השדה. ופקדתי עליה, את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמח וחלייתך, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה, נאום אדוני. לכן, הנה אנכי מפתחה, והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה. ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה, וענת שמה כמי נעוריה, וכיום עלותה,